Deus encarna no som. é Deus está no som. O som está em Deus. Deus é o som. O som é Deus. É, é assim, o mantra OM, né? Muita gente gosta do mantra OM, fala do mantra OM, tatua o mantra OM, mas não sabe que o OM é a encarnação sonora de Deus. Deus gosta de som. É... Deus, o hobby de Deus é tocar flauta Ele é o maior flautista Ele faz o maior som na flauta É, então Ele faz som, ele faz som Ele gosta do som, ele é o som O som está nele Nossa, quanto som, Bimo E a gente dança o som que Deus toca né Todo mundo está dançando a música de Deus Porque Deus controla o som E através do som ele controla tudo Ele cria através do som Ele faz o que ele quer Por isso ele é Deus é o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 25. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, ele está de graça no nosso site Krishnafm.com.br. Bom, tem o festival, já estamos em pleno final de semana, tem o Festival Transcendental Hare Krishna. Não perca tempo, entre na nossa agenda, na quarta linha, faz contato com o endereço mais próximo de você, e já vai adiantando aí. Tava, daqui a pouco convite completo, mas já está convidado. Já faz contato, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, eh, que mais, se está aberto ao público. E aí você vai. E leva quem você quiser. Daqui a pouco eu faço o convite completo, mas já vai adiantando o expediente aí. Tem aniversário? parar de bater o pé, oh, Krishna balada, Eu tô fazendo um som aqui, Bima. <risos> tem aniversário, vamos ler o Shirimá Bhagavatam vamos ler a coleção Shrila Prabhupada Lilamita se der tempo, se eu não falar demais, sempre tem que falar isso tá bom, Bíblas, é para me lembrar que eu não posso falar demais tá bom, então tá bom, então já parei de falar então vamos ver como e porque Deus encarna no som com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmaye Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptanjana Bhutale Swayam Rupakadamahiyam Dadati Swapadam Tikam Anderam Shri Guru Shri Jutatpada Kamalam Shri Gurum Vaishnavansthya Shri Rupam Sagrajatam Saraganara Gunatambitantam Sadaivam Sadwaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Caitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Saraganala Lalita Shri Vishakam Vitansthya Hey Krishna Karuna Sindu Dinabando Jagharpate Gopeshagopika a gopica kantada kanta na mostul te, Tata kanana gourenira de devi prana mami hari pri.ăa <coughs> kaupat rubias a, Kripa sin eva e vaa, Patita nampa vaebiou vaišnavebiou na môna Bhādhya Shri Krishna Chaitanya Prabhuni Tyananda Shri Yadvaita Gadadhara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Hare, Hare Ram Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare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 Ah, bom, é, vamos ler, vamos tentar cantar o verso 10, capítulo 10, verso 25. Calma aí, não me apresse não, que errou tudo. Estavaranam Himalaya O verso inteiro de novo, depois se fala aqui o que atrasa o programa Maharishinam briguraham Giram ekam aksharam Yagyanam japa jagyosmi Estavaranam Tradução, palavra por palavra Maharishinam Entre os grandes sábios Brigo, brigo Aham, eu sou giram das vibrações. Asmi eu sou. Ekam, desculpem. Ekam aksharam, o Pranava Omkara. Yajñam dos sacrifícios. Yajña Japa Yajña, o canto, o canto. Asmi eu sou. Estavaranam, das coisas imóveis Himalaia, as montanhas dos Himalaias Tradução completa Dos grandes sábios, eu sou o brigo Das vibrações, eu sou o om, transcendental Dos sacrifícios, eu sou o cantar dos santos nomes, Japa E das coisas imóveis, eu sou os Himalaias Brahma a primeira criatura viva dentro do universo criou vários filhos para a propagação de diversos tipos de espécies o mais poderoso de seus filhos é Brigo o qual também é o maior dos sábios de todas as vibrações transcendentais o On, Onkara, representa o Supremo de, é porque não é um som material o On não é um som material Na verdade, o Om é a encarnação sonora de Deus. Então, Deus não é diferente do mantra Om. O mantra Om é o próprio Deus em pessoa. Teve <risos> até uma discussão para Bupada estava viajando de trem. E aí tinha dois, duas pessoas lá viram para Bupada, né, viram a roupa dele, viram que ele era um devoto de Deus e aí os caras quiseram né se se impor né ou, ou diminuir pra bupada né, e, e falaram é, nós não adoramos nenhuma forma aí pra bupada ah, é, é, tá é, nós só cantamos o on e aí, bupada, mas o som tem forma o som é uma forma vocês estão adorando a forma uma forma, como não vocês estão adorando a forma do on E preocupada ficou discutindo lá com os dois lá, e eles batendo o pé que não adorava de nenhuma forma. Oi, o ontem é uma forma, tanto uma forma na escrita como uma forma sonora. E você pega a ciência também, né, cada som gera uma uma forma sonora, uma forma de onda sonora. É ignorante, né? Bom, para adorar a Deus em pessoalmente, né? Bom, é melhor adorar a Deus impessoalmente que não adorar de jeito nenhum. Mas o som também tem forma. Tudo tem forma. Então quem adora o OM está adorando a forma de Deus através do som. a ah, Só complicou. Tá bom, Bímala. Mas de repente alguém conseguiu montar mais uma pecinha do quebra-cabeça aí. De todos os sacrifícios, o cantar de Hare Krishna, Hare Krishna é a representação mais pura de Deus, Krishna porque ao contrário do Om o Om é uma forma impessoal de Deus e o mantra Hare Krishna como o Prabhupada fala aqui é a representação mais pura de Krishna porque Hare tem a forma a energia de Deus, Hari, tem uma forma. É Shirematiradharani. A forma de Krishna é a forma original de Deus. E a forma de Deus, Rama, que é o próprio Deus, que é o próprio Krishna, tem outra forma também. Então, Rama é o segundo corpo de Deus. Então, existem muitas formas, mas todas as formas são Deus, Krishna, e são expansões de Deus, e são geradas por Deus, e são mantidas por Deus, e são controladas por Deus. É tem tanto detalhe, é uma, na verdade, é uma ciência, né? E nós temos que entender essa ciência, porque se a gente entende essa ciência, a gente vai amar Deus com todo entendimento. Às vezes, os sacrifícios de animais são recomendados mas no sacrifício de Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama, Rama Rama Rama Hare Hare não há questão de violência então é a forma mais inteligente e barata de adorar Deus, né Bhima? é e mais eficaz como falou aqui Krishna no, no, no Japa Jagya o maior de todos os sacrifícios o maior de todos os sacrifícios é cantar os santos nomes de Deus. E se é o maior dos sacrifícios, é também o maior dos benefícios. Então quem quer o maior dos benefícios deve fazer o maior de todos os sacrifícios. Japa, Jaguia. Japa, cantar dos santos nomes de Deus no rosário. E Jaguia, sacrifício. É o sacrifício mais simples e mais puro tudo que é sublime nos mundos é uma representação de Cristo esse som eu não gosto de esse som aí da prima da, da Vrinda eu não gosto não. é a língua deles né a língua dos cães dos infernos portanto ah, já parei de falar portanto os Himalaias as maiores montanhas do mundo também representam o Senhor Cristo a montanha chamada Mero foi mencionada em um verso anterior mas Mero é móvel, às vezes enquanto que os Himalaias jamais são móveis desse modo os Himalaias são maiores que o Monte Mero bom gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é, não é qualquer Bhagavad Gita, não é qualquer livrinho É não é um bagavaguitazinho é o bagavaguita como ele é completo, perfeito e traduzido pelo devoto puro de Deus a ser vedanta Swami pra bupada você entra agora no nosso site e ele está de graça na quarta linha desculpem é, não, toda vez que tomar água tem que ir pra garganta Bimalé, sei lá, bima não entendo essas coisas você pega no pé hein bimbal oh, socorro Krishna Balaram Arada e bom, você entra na quarta linha do nosso site e está lá na quarta linha o link livros grátis com as opções para você ler na tela ou baixar mas se você quer o guita na mão vai ter que pagar, não tem jeito mas vai pagar um precinho camarada quase a preço de custo você clica ali, livros novos na quarta linha se não achar o link fale com a gente Já cliquei, já apareceu a coleção Shirimabhagavatam, por ano imaculado, vai descendo. Já apareceu a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Já apareceu agora a coleção Sri Laprabhupada Lilamrita e agora a coleção...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 Ou então nos inscreva no Facebook, Whatsapp, e Telegram, DDD18981715751. É, então, meu, minha carcaça tá baleada, meu tá meio com sono, meio com sono porque deu um pau, né, deu um pau na rádio lá, eu tive que refazer a página inteira, nossa, que loucura, é, essas máquinas estúpidas, né, esse lixo eletrônico, de vez em quando dá uns problemas, umas coisas que não existem, né eu fiquei umas duas, três horas lá tentando corrigir... Ah, tá, né para falar... Não é, não é lamentação, é o fato... Você perguntou por que, que eu tava com sono... É porque eu fiquei até umas três da manhã lá ajeitando o site lá... Porque tava, tava complicado, não estava nem funcionando... Tá bom, sem senhora já parei de falar... De vez em quando dá uns pau, né... Que você, do nada assim, loucura... É, a máquina tem... <risos> inteligência, é. inteligência burra, inteligência artificial, tá bom? Tá, nossa, não é fácil não. E, bom, onde eu tava mesmo? Ai, ah, é verdade. Eh, qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever programa programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 981715751 Combinado? Então tá combinado. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Esse aí você já encomenda os dois ou três, dá de presente, empresta, aluga, vende. Ou então dia 25, esquece por aí, tá chegando, esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado então vamos ler mais um pouquinho do Shirimabhagavatam por Ana Imaculada mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam Narayanam Namaskritya Narantyaiva Narutaman Devinsara Swatinvya Sam Tatodjayam Ujirayé Shrimvatam Swakata Krishna Punyashravana Kirtanam Ridianta <many> estou riabarani Vi notei sorri sat pra chu abadreixo Ni bagavata se vaiá Baavati ta Baktir bavati te Eu tô bem Biã eu tô bem. minha carcaça não tá boa mas eu tô bem Eu alma eterna estou bem mas o meu corpo na minha carcaça tá meia baleada. <many> Tá bom, já parei de falar, vamos lá, nossa é hoje, hein? Bom, estamos lendo o canto 4, capítulo 29, não é isso? Canto 4, capítulo 29, conversas entre Narada e o rei Pratina Barri. Hari, a suprema personalidade de Deus, é a super-alma, Krishna, que está no coração de todos e guia. Todas as entidades vivas que aceitaram corpos materiais dentro deste mundo. Ele é o controlador supremo de todas as atividades. Ah, materiais, na natureza material. Ele é também nosso melhor amigo. E todos devem se refugiar a seus pés de lótus fazendo suas vidas. E fazendo isso, né, suas vidas serão auspiciosas. Tá vendo? Quer ter uma vida auspiciosa? Então se renda ao seu melhor amigo, o seu único amigo. Por quê? É o seu único melhor amigo, porque ele nunca te abandona, ele está sempre com você, né? Esse é o melhor amigo de todos, Krishna. Porque ele está sempre com você, sempre. Antes de você nascer, no seu nascimento, em todas as todas as fases da vida fase liberada, condicionada sempre, sempre em qualquer tipo de corpo está sempre junto né a gente não tem consciência disso mas é assim por isso que os devotos oferecem todo respeito aos outros porque o melhor amigo do outro é Krishna né? Krishna é o melhor amigo de todos os seres vivos Não importa em qual dos oito milhões e quatrocentos mil corpos a pessoa esteja no momento, em qual deles, né? O Bhagavad Gita 1861 diz que Ixvarasa va bhutanam Idesherjunatishtati Em português, o Senhor Supremo Cristo encontra-se no coração de todos, ó Arjun. A entidade viva está dentro do corpo e a superalma a suprema personalidade de Deus Krishna também está lá. Ele se chama Antaryami e Caitanya Guru. É outros nomes para se referir a Deus. Como o Senhor Krishna afirma no Bhagavadgita 15.15, ele controla tudo. Sarva sarva cha hari din sanivishto na Em português, estou sentado no coração de todos E de mim, Krishna, vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento Se a gente lembra, é porque Krishna está nos dando lembrança Se a gente esquece, é porque Krishna está nos dando esquecimento Mas por que que Krishna dá lembrança? Porque nós desejamos lembrar. Por que que Krishna dá esquecimento? Porque nós desejamos esquecer dele. E aí, é aí que começam todos os problemas que nós temos nas vidas. É, quando a gente resolve se esquecer de Deus, Krishna. As pessoas sofrem porque se esqueceram de Deus, Krishna tudo está sendo orientado pela super-alma dentro do corpo tudo, tudo é tudo né tudo que se faz de bom e de ruim está sendo orientado pela super-alma Krishna orientado, paitrocinado, dirigido é assim que funciona né? portanto, o melhor a fazer é aceitar a sua orientação e ser feliz é a melhor coisa, a gente fazer o que Deus quer Porque quando a gente faz o que a gente quer, hum, meu amigo, só preservada, só coisa errada, só cabeçada. Para aceitar suas orientações é preciso ser um devoto. E isto também se confirma no Bhagavad Gita 10.10. Te-sham-sa-ta-ta-dyuk-ta-nam Badya-tam-priti-pur-vacam priti pur em português, aos que se dedicam constantemente a mim, ao detalhe, aos que se dedicam constantemente a mim, a todo tempo, toda hora, todo dia, e me adoram com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim, tá vendo quem vai para Deus, quem vai morar com Deus, quem vai desfrutar com Deus são aqueles que dedicam, se dedicam constantemente a Deus, Krishna. São aqueles que adoram Krishna, são aqueles que amam Deus. Aqueles que amam Krishna. E aí Krishna dá a compreensão pela qual essas pessoas que se dedicam a ele, que adoram ele, que amam ele, vão a ele. Embora a suprema alma esteja no coração de todos, e soarás salvar na Ri Ri na e ele conversa apenas com os Devotos puros que se ocupam constantemente em seu serviço prático e amoroso a Deus Então, tem gente aí que acha que está falando com Deus, meu amigo, com, com a mente suja e o coração sujo. <risos> a gente não vai conseguir falar com Deus nunca, porque Krishna nunca se manifesta para os demônios, para as pessoas com a mente suja e o coração sujo. Então, quem está falando, quem está falando com você, quem está se manifestando para você, com certeza não é Deus pode até parecer, tá? Mas não é. No na coleção, não, desculpem, no livro Cheitanya Bhagavata, antia 345 ou 345, afirma-se que Nossa pulou aqui Bima. Eu não presta atenção, não, tô prestando atenção, mas pulou eu nem percebi. Prabhupada cita o verso, esse verso citado, e a tradução é que deve-se compreender que quem tem sua mente fixa nos pés de lótus de Deus, Krishna, tem a melhor educação e estudou todos os Vedas. Também há outras passagens apropriadas no livro Chaitanya Bhagavata. Prabhupada cita outro verso e diz que o resultado perfeito da educação é fixar a mente nos pés de lótus de Deus, Krishna Prabhupada citou outro verso Ad 13.178 e explica que não é desejável conquistar o mundo por meio da educação material se alguém se ocupa em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna sua educação se aperfeiçoa Adi 13.173 para o outro verso O propósito da educação é compreender Deus, Krishna, e seu serviço prático e amoroso. Se alguém não o faz, então sua educação é falsa. Adi 12.49 49 Ser culto, educado, muito ativo e religioso Significa desenvolver amor natural por Deus, Krishna. Antia 3.44 Todos têm amor adormecido por Deus, Krishna, mas este amor deve ser despertado através da cultura e da educação, mas cultura védica. Este é o propósito deste movimento para a consciência de Deus, Krishna. Certa vez, o senhor Cheitanya perguntou a Shri Ramanandarai: "Qual era a melhor parte da educação?" Iramanandarai e respondeu que a melhor parte da educação é o avanço em consciência de Krishna. Como tô ladiando a página aqui, Uma pessoa ocupada no serviço prático e amoroso a Deus, não tem o mínimo temor da existência material, tá vendo? É por aí que você conhece mais um sintoma para você conhecer um devoto de verdade. Ele não tem medo de nada. Se não tem medo de nada, vai ter medo desse vírus aí, desse dessa dessa gripinha que tá por aí, bima. Né? Coronavírus ou outra gripe. Tem tantas gripes, tem tantas doenças. E uma pessoa ocupada no serviço prático e amoroso a Deus não tem o um mínimo temor na existência material. Tem gente aí que tá cagando de medo, né? Tá morrendo de medo. Mas o devoto, por outro lado, né, ele oferece todo respeito aos outros Então, por outro lado, apesar de não ter nenhum pingo de medo do coronavírus ou de qualquer outra doença ou de qualquer ameaça à sua vida, ele respeita uh, os líderes materiais, desde que eles não infringam as leis de Deus. né Então, ele acata, respeita, tem tem que lavar passar a mão, limpar a mão com álcool, vamos limpar a mão com álcool, tem que pôr máscara, vamos pôr máscara, tem que ter distanciamento, vamos ter distanciamento. Mas... Não por medo, por respeito, né? Porque o devoto oferece todo respeito aos outros. Sejam eles insetos, vegetais, animais, todo tipo de seres vivos. Isto porque a suprema personalidade de Deus é a super-alma e o amigo de todos. Quem conhece esse segredo é deveras educado podendo tornar-se o mestre espiritual do mundo inteiro. o um mestre espiritual realmente fidedigno, representante de Deus, Krishna. Não é diferente de Deus, Krishna. Então vamos parar nesse verso aqui, Bímala. Todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shirimá Bhagavatam. O Purana Imaculado. E essa coleção está de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora no nosso site... krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link... Livros Grátis. Com as opções para você ler na tela ou baixar. Mas se você quer a coleção na mão vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo clica aí, livros novos, se não achar fale com a gente, tá, já cliquei já apareceu a coleção aqui, Xerima Bagavatam, por ano imaculado, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis que você pode comprar todos de uma vez ou aos poucos Você já encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde arroba, hotmail, Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, então vamos, vamos ler mais um pouquinho da coleção, Shirila para Shirila para Bupada Lilamrita. Kamachukanta ki namao vishnu padaya krishna prastaya bhutale prema te bhakti vedam taswami ye tena min namaste saraswati deve gauravani pracharine nirvishesha shunyavadi pasya te adeshatharine namaste saraswati deve gauravani pracharine Hirveśe śūnyavādi paśyātya deśatariṇe Kāma Não apressa não, irmão. Quanto mais se apressa, mais eu erro, mais eu me perco aqui. Onde nós paramos em eh ah, para o Padre estava em jance, né? E o capítulo é já a liga de devotos. Então, Abai viera até eles, não como um vendedor farmacêutico, nem como homem com preocupações familiares, mas puramente como um devoto do senhor Chaitanya Mahaprabhu. Embora as apresentações específicas da consciência de Krishna, tal como eram feitas por Srila Bhaksidanta Saraswati, fossem novas para sua audiência, esses ensinamentos os haviam interessado. E quanto mais a Abai expressava esses ensinamentos e falava de suas ambições de difundir a mensagem de Deus, Krishna, mais seus ouvintes o encorajavam. Vários deles tinham sugerido que ele conduzisse sua missão em Janssen e prometeram ajudá-lo. O doutor Chastri chegou inclusive a convidar Abai a que viesse viver com ele. Ele apresentaria Abai a cidadãos importantes se arranjaria palestras nos vários locais de reunião de Janssen. Após uma estada de 10 dias, Abai regressara a Lahabah. Mas lembrando-se de Jance, ele não conseguira se concentrar em seus negócios, algo mais importante ocupava sua mente, a necessidade de uma associação de devotos propagando os ensinamentos e práticas da consciência de Cristo no mundo inteiro. Com a alegria mata agora rompida em cismas permanentes, seus irmãos espirituais conduzindo seus próprios templos particulares em locais separados, aparentemente indiferentes a qualquer reconciliação, algo teria que ser feito se a opressora atmosfera de ateísmo tivesse que ser corrigida. Era preciso emergir como visualizar a Srila Bhaksidanta Saraswati, uma liga de pregadores com atividades no mundo inteiro as nações do mundo tinham buscado a união através da liga das nações e recentemente através das nações unidas a liga havia fracassado e o mesmo aconteceria com as nações unidas então ó, se prepare se preparem você do mundo inteiro que você vai ver né a falência e o fracasso das nações unidas. que vão ser nações desunidas. É fracasso. Se não tem Cristo no centro, tudo, tudo que não tem Cristo no centro vai fracassar. É a previsão dos Vedas, da cultura védica. Eu só tô aqui é, divulgando Bímala. Tô apenas lendo, né? Então, como fracassou a Liga das Nações, vai fracassar também as Nações Unidas, vai fracassar os vegetarianebas, é, essas modinhas vegetarianas que já apareceram, já fracassaram, as que as, as que estão agora na moda vão fracassar também, todas elas. Todos os grupinhos que não têm Krishna no centro vai fracassar. Por quê? Essas coisas inventadas não existiam no passado e nem vão existir no futuro. Então essas modinhas vegetarianas, principalmente, né, é porque não, não, não tem não tem nem base filosófica e muito menos e muito menos comercial, né? Eh, se, se tem bastante dinheiro investido, dura um pouco mais, né? Mas se não tem gente bancando, financiando, dura bem menos, né? Resumindo, Todas essas coisas inventadas, religiões, tudo que foi inventado neste mundo não existia no passado, nem vai existir no futuro. Então, como o Prabhupada falou aqui, as Nações Unidas também vão fracassar, a menos que ela reconheça a união e a igualdade verdadeiras e transcendentais de todos os seres vivos em termos de sua relação íntima, com a suprema personalidade de Deus, Cristo como o Prabhupada falou né naquela aula sem Krishna tudo é zero ah, mas são milhões de pessoas que fazem parte é, o que são milhões de zero? milhões de zero também são zero então tudo vai zerar, tudo vai fracassar tudo que não tem Krishna no centro vai fracassar Não importa que tem milhões de zeros seguindo, acreditando, divulgando, vivendo, pregando e fazendo o que se quiser. Vai fracassar. aba não esperava que resultasse algum benefício de tais organizações. Embora eles quisessem a paz e a união, suas tentativas eram simplesmente outra manifestação do ateísmo. Não. Não. Criar paz e união era o dever dos verdadeiros devotos de Deus, os Hare Krishnas de verdade. Abai vinha pensando então que um lugar provável para dar início a uma organização de devotos talvez seria Jansen. Não era uma cidade grande, mas pelo menos nela encontrara pessoas interessadas... Os estudantes tinham ouvido e aceitado e haviam dito que ajudariam. Abai percebera certa falta de sinceridade e profundidade na apreciação deles e um sentimentalismo que o fazia duvidar da seriedade deles. Mas se ele pudesse encontrar uns poucos ou mesmo um só que fosse sério, logo teria um ponto de partida é como os devotos falam né muita devoção sinal de ladrão <risos> ele queria pregar aquela era sua missão além disso já estava ficando idoso se era para começar algo deveria ser já de modo que ele resolveu ir novamente para Jance para ficar por um período indeterminado sem muito interesse por seus afazeres de Allahabá Abai deixou seus negócios farmacêuticos nas mãos de seu filho e sobrinho, informando-os que estava indo para Jance. Quando o trem entrava na estação Abaí viu o doutor Chastre acenando largamente, eles foram juntos de tanga até o dispensário do Tanga, é um tipo macharrete, né? Uma charrete, né? uma charrete é uma, charrete, uma carroça. Eh, não foram de tanga roupa, tanga transporte eles foram juntos de tanga até o dispensário do Dr. Shastri e o tagarela e efusivo doutor prometeu muitas oportunidades de pregação e entrevistas o Dr. Shastri também falou da tradição de Janse, o local onde se encontrava a atual cidade foi anteriormente parte da floresta em que o Sr. Amatiandra praticara austeridades havia muitos milhares de anos atrás Os pandavas tinham vivido ali durante o seu exílio, e desde então, muitos grandes sábios védicos tinham tido seus eremitérios naquela área. Já se também tinha sido o lar de uma heroína indiana, Lakshmi Bai, que na metade do século 19 participara como pioneira do movimento de independência indiana contra o regime britânico estátuas e quadros de Lakshmi Bhai montada em um cavalo e segurando uma espada em sua mão erguida eram exibidos por toda a cidade mas a Jansi de 1952 era uma cidade pobre e apinhada de gente com ruas sujas e mínimos confortos tecnológicos o doutor Chastri vivia sozinho em um prédio de dois andares alugado ao Chipre Bazar de Janssen. No primeiro andar ele tinha sua sua clínica e em cima sua residência de um cômodo a qual ele oferecera para compartilhar com a baia. O jovem mais influente médico era uma boa pessoa para apresentar Abai aos cidadãos receptivos de Janssen e ele estava ansioso por fazê-lo. Expansivo e enérgico, ele se movimentava facilmente entre as pessoas de sua cidade. Era respeitoso com Abai, que era duas vezes mais velho que ele e a quem ele apreciava como sendo firmemente fixo na filosofia e modo de vida dos devotos de Deus. O Dr. Chastri considerava sua obrigação ajudar a Abai e com muita satisfação apresentava Abai aos outros e arranjava palestras para ele. Abai e Dr. Chastri cozinhavam e comiam juntos como familiares. Abai revelara a ideia que tinha de uma liga de devotos, uma organização de alcance mundial, mas baseada em Janssen. Os cidadãos de Jansi, dizia ele, deveriam todos participar na ajuda em difundir a missão do Senhor Krishna. O Senhor Chaitanya havia dito que os indianos tinham a responsabilidade especial de distribuir a consciência de Deus, tanto na Índia quanto por todo o mundo. O Dr. Chastri comenta, Em seu coração estava sempre ardendo o sentimento de que o mundo inteiro sofria, Devido à visão materialista, todos ficam atarefados, comendo, bebendo e se divertindo. Assim, o dia inteiro, ele andava para lá e para cá pregando sua missão que fora prescrita por Cheitânia Maraprabu e seu mestre espiritual. Ele tinha férrea determinação e autoconfiança em sua missão. Não tinha dúvidas em absoluto. Era Hondrida um Vrata Ou seja, rigorosamente uma pessoa rigorosamente determinada. Na verdade, ele estava sempre pregando Hare Nama Hare Nama Em português, nenhum outro método, exceto Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare assim, sempre conversando, às vezes ele discutia a noite inteira comigo e às vezes eu me cansava ele pedia por favor não me perturbe, deixe-me dormir ah, que legal, Prabhupada não parava né de, de transmitir a consciência de Deus a consciência de Krishna e ele, o velho trabalhador missionário ele era como um rapazinho eu era jovem e ele era assim como meu amigo meu irmão mais velho ele era como meu guia e mestre porque o pregador é um amigo filósofo e guia ele tentava sempre criar uma boa atmosfera através do shirimá Bhagavatam e do Bhagavad Gita. o Bhagavad Gita todo era praticamente a sua vida Sua missão não era a missão de pregação apenas, mas de ação prática. Ele tentava pegar-me também para esta missão, mas eu tentava me esquivar. Eu não achava que ele iria fazer qualquer milagre para a revolução transcendental do mundo, embora ele nos incentivasse em tal sentido enquanto o Dr. Shastri atendia em sua clínica Abai ficava sentado e falava com os pacientes ocasionalmente recomendando remédios mas na maioria das vezes pregando por enquanto ele se contentava com viver e pregar em Janssen ali havia vida pessoas receptivas à sua pregação que correspondiam quando ele insistia com elas sobre a necessidade de cantar Hare Krishna seu desejo e determinação de deixar tudo o mais para trás e pregar dia e noite deixando o resultado à mercê de Krishna estavam aumentando começou a dar palestras regularmente e a cantar em vários programas da cidade às vezes em vários programas em um dia só aos domingos ele dava palestra no templo Saddamandir e outro dia no templo Guitamandir outro dia na sociedade teosófica e regularmente nas casas das pessoas é progresso. pregava para todo lado né o senhor Amitra, poeta logista mantinha um templo de Shiva próximo a sua casa Yabai começou a fazer cantos e danças públicos de Hare Krishna e dar palestras ali. Às vezes o Sr. Mitra falava em Índia sobre o Bhagavad Gita no templo Sadhana Mandir e Yabai comparecia. Às vezes Yabai visitava o Sr. Mitra em sua loja de utensílios. A loja ficava em um bazar apinhado de gente de jancei e bem de frente para a movimentada rua. Abai sentava-se ali como um freguês comum entre pilhas de baldes de aço inoxidável, pratos, vasilhas e lotas, e conversava com o senhor Mitra e amigos sobre a coleção Chaitanya Charitambita. Ou, às vezes, ele ouvia o senhor Mitra falar sobre o seu livro de poesia já publicado e sua reputação literária. O senhor Mitra via que a ambição de Abai não era menos que fazer toda a cidade de Jan se vibrar com a consciência de Cristo. Abai citava a coleção Cheitanya Charitāmrita. Aquele que recebeu a grande fortuna de nascer na Índia deve fazer a sua vida perfeita e então fazer o bem aos outros difundindo a consciência de Deus, a consciência de Krishna, e acrescentava abai. Todo mundo está esperando o Senhor Mitra. Estão esperando por nossa revolução transcendental? E o Senhor Mitra inclinava a cabeça com o seu formoso rosto semelhante ao de Nero esboçando um sorriso Mas ele via que a Abai queria que as pessoas fizessem mais do que meramente ouvi-lo. Ele queria que elas fizessem algo. Certa vez o senhor Mitra ofereceu a Abai uma cópia de seu livro, mostrando-lhe o prólogo escrito por um homem famoso e repetidamente mencionava que o grande Sado Vinoda Bavi tinha gostado muito dos poemas. Quando o senhor Mitra ficou sabendo que Abai era bebedor de leite regular, ele começou a oferecer a Abai diariamente leite fresco de sua vaca, uma vaca preta. E vacas pretas, dizia o senhor Mitra, dão leite especialmente bom. Desculpem. Abai convidou o senhor Mitra a acompanhá-lo a pé até as aldeias vizinhas, junto com o um grupo de canto e dança público de Harekrista para pregar. Mas o senhor Mitra não compareceu, por não ter conseguido alguém para cuidar da loja para ele. Outro jovem médico ayurvédico era o Dr. Sid, que imediatamente... Imediatamente expressou o interesse pelos planos entusiásticos de Abaida Difundir a consciência de Krishna Dr. Siddhi comenta Ah não? Ah é verdade, acabou o tempo, não vai dar tempo de ler Bom gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita Está de graça no nosso site em inglês isso mesmo, você só tem inglês por enquanto, né de graça só inglês, por enquanto você entra no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link livros grátis com a opção para você ler na tela mas se você quer a coleção na mão, aí vai ter que pagar, não tem jeito mas vai pagar um precinho camarada, quase a preço de custo você clica aí no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link livros novos você clica ali nos livros novos já cliquei aqui já apareceu a coleção shirimar Bhagavatam por ano imaculado vai descendo já aparece a coleção xrite chaitanya charitamrita o doutorado da ciência do amor a Deus vai descendo já apareceu aqui a coleção shri la prabupada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 Então vamos cantar mantra vamos cantar mantra porque quem canta mantra seus males espanta brinda ai tu ai pri ai ai queixa Cristna para te devi namona vrindayai tulasi devi ai priyayai keshavasya cha krishna bhakti prati devi satya vachaya namo namaha vrindayai tulasi devi priyayai keshavasya cha krishna bhakti prati devi satya Namo namo la shri krishna priyasi namo namaha la shri krishna priyasi namo namaha prana krishna seva pabhu eya Radha Krishna seva pa bho eya dilashe Je tumara sharan lo itar vancha purna ho Je tumara sharan i p'acori corotare, vinda banabasse. I p'acori corotare, vinda banabasse. Morei a bilas, com de diovas. Mòrèia bilas, bilas com de dióva, Nàia neheri boçada, do galaruparàxi, Nàia Hei-ni nadaro Sakya Nugatakuru Hei-ni Vedanadaro, Sakya Nugatakuru seva ni koro seva di coro di e coro di jadassi. Ina Krishna da seco e iena mora roi. Ina Krishna da seco e iena mora roi. Xirada govinda premessada iena vassi. Xirada govinda premessada iena vassi ganika ni tapapani brahmacharya dikangita kanitani pranashanti padishnapa dipare ganika ni tapapani brahmacharya dikangita kanitani pranashanti padishnapa dipare ganika ni tapapani brahmacharya dikangita kanitani pranashanti padishnapa dipare hari krishna hari krishna Krishna Krishna Hari Hari Hare Rama Rama Rama Rama Hari Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Ayatulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi. Tula Devi, Tula Devi Jaya Tulasi Devi Tulasi Devi Tulasi Devi Jaya Tulasi Devi Jaya Tulasi Maharani Tulasi Maharani Tulasi Maharani Jaya Tulasi Maharani Tula simara, Tula simara, Nijaya Tula simara. Vrinde vrinde vrinde vrinde, Vrinde vrinde vrinde vrinde, Vrinde vrinde vrinde vrinde. Prabhu pada, Prabhu pada, Prabhu pada, Prabhu pada, Prabhu Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva जय योगेश्वर कोवांग जो परिब्राज का चार रसतर सत पर सत से माल मुक्ति सिद्धांत सरस निगोश हमें पुवानी है अनंत कोटि वैष्णव इनकी जय रामाचार्य जी लीला स्टाफ की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नि तानम से दय द आधार शिवाषादि गोल हत्व इनकी जय श्री राधा कृष्ण गो की जय की 나가มาયี की जय जमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय शावेद भक्तवंद की जय और ग्लोरीज टू द आस्मा और ग्लोरीज टू द आस्मा और ग्लोरीज टू द आस्मा थैंक यू वेरी मच वारिसराम की